Після цих слів принц не ворушився так довго, що Пауль вже почав непокоїтися станом його здоров'я, а що як раптом грав, забувся на яву або ще гірше, якщо його шлях трафив. Та в останню мить перед тим як юнак остаточно впав у відчай, великий магістр солодко потягнувся, поправив теплий шотландський плед і мовив тихенько. Правда дуже проста хробачок. Коли я гадав, що все скінчилося, насправді все лише розпочиналося. Так буває у житті, коли тобі ще й двадцяти не виповнилось, а все довкола зруйноване жахливою катастрофою, до якої ти сам устиг прикласти руку, хоча насамперед слід було прикладати думку. На жаль, я порозумнішав значно пізніше. А тоді виникла нова напружена пауза, що, правда, цього разу не тривала. Коротше, сталося так, що в моєму житті несподівано з'явився вчитель. Так само, як ваша милість з'явилась у житті всіх нас, таємних каменірів та учнів вашої милості. Нашої таємної ложі очі Пауля одразу ж спалахнули величезним ентузіазмом. «Ні, ні, трішечки не так», – ледь помітно всміхнувся принц. «Ви всі поприходили до мене добровільно, за власним вибором. Та на відміну від вас я якраз жодного вибору не мав. Чому, ваша милости?» «Бо полонені долю не обирають. Цей вибір роблять за них поневолювачі». Ранок 28 червня – 1709 року від Різдва Христового, неподалік Полтави. Ще півгодини тому над землею стелилися вологі пасма сивого туману, і добре роздивитись мертві тіла, якими було вкрите вчорашнє поле битви, було неможливо. Але нарешті промені вранішнього сонця розігнали навіть легкий серпанок, Тож слід було розпочинати пошуки Степанового тіла. І вони рушили на пошуки. Іван Богданович попереду, за ним двоє підпитих ще з вечора солдатів з ношами, щоб перетягнути труп зрадника до табору московитів. І один зі шпигунів позаду всіх. «Ей, казак, довго нам є ще тут околачиватся!» з поганою прихованою нетерплячістю, запитав останній. Нет, недолго, вон за тім горбочком». «Ну так давай, пошевелівайся», – прикрикнув шпигун на солдатика, що поскознувся на чиїхось випущених кишках. «Так я ж, ваш благородь, молчать! Слушаюсь!» Іван Потайків всміхнувся, відвернувшись в інший бік. Не дивно, що шпигун рознервувався. Ніч була теплою. Тіл небіщиків та кінських трупів вистачало, тож у вологому повітрі вже почало розливатися не надто приємне амбре. Та що поробиш? Зарубаного особисто порученця з особливих питань потрібно було упізнати на місці – тому мисливець за шпигунами неохоче плентався за Іваном та солдатами, бредливо затуляючи ніс хусточкою. Така вже його паскудна робота. Хоча це вонидло ще сяк так. Це ще тільки одна єдина ніч минула, а от коли трупи пролежать ще пару діб, отоді смердіти почне». Лишається сподіватись, що в день добре попрацюють слабосильні команди. Така вже штука – війна. Спочатку небезпека, потім бруд і лайно. А слава? А що таке слава? Хмарка гарматного диму, розпатлана легесеньким вітрецем і віднесена у небо. От що вона таке? Та ось четвірка шукачів – оминула Горбочок, і Богданович побачив ту саму картину, що й учора під вечір. «Хто ж насмілився полонити вашу милість?» – здивувався Пауль. Принц лише зітхнув. «Не забувай, Хробачок, тоді я був ще зовсім молодим та зеленим, самопевненим юнаком, не знав і сотої часточки з того, про що Відаю зараз, і до того ж тяжко поранений. І ніхто не став захищати вашу милість. Я навіть сам себе не міг захистити, що вже казати про інших. І щоб якийсь покидьок, ворог вашої милості, Пауль ледь стримував гнів. Ну-ну, хробачок, прибережи зайвий запал для більш корисних справ, аніж нікому непотрібний гнів холодно процідив граф до ж мені поталанило тобто тоді я думав так само як і ти зараз що потрапив до рук затятого ворога але ж вашу милість полонили та я навіть уявити не міг що то робилось для мого ж блага тобто тобто ця людина знаходилась поруч із моєю сім'єю багато років поспіль але я не знав і знати не хотів, хто вона така насправді, а також, яку роль ще відіграє у моєму житті. Ранок 28 червня 1709 року від Різдва Христового, неподалік Полтави. Ну от ми й дійшли. Тільки но ну, Іван сказав все, як одразу ж пошкодував про нестримані свого язика бо побачив, що протягом сьогоднішньої ночі тут сталася дуже й дуже суттєва зміна. Тобто картина була не зовсім такою, як вчора під вечір, а лише майже такою. І от у цьому майже проглядалась жахлива, незбагненна таємниця. Тіла чотирьох вбитих драгунів та піхотинців лежали на землі, як і напередодні. Тоді як труп Степана Раковича